Та не забули, блаженні боги, ми лаю про тебе, і перша з них Зевсова донька Афіна, що здобич дарує. Стала вона біля тебе, і стрілу відхилила колючу, легко від тіла її відігнала, не би та мати, муху зганяє з дитини повитий і сном найсолодшим». Вістря її скерувала в те місце, де через злотні пряжки на панцир зайшовши подвійну броню утворили. міцно пов'язаний через гіркеє утрапило вістря. Наскрізь пробила стріла майстерно оздоблений пояс і пройняла вона й панцир оздобами пишними вкритий. Навіть пов'язку, що тіло йому від списів захищала захистом певним, навіть її вона теж пронизала, тіло героєві, ледь зачепивши, по шкірі дряпнула. Цівкою чорно-багряною кров стої рани побігла. Як меонійські жінки чи карійські слонову фарбують пурпуром кість, щоб наличники нею оздобити кінські і бережуть її дома, і багато комонників хотіло б мати її, але жде на державців оздоба коштовна, разом і коням краса, і візничому слава і шана, так і тобі мене лаю, збагрились пурпурною кров'ю, стегна й гомілки струмки, аж до кісточок, що ступнею. З жаху тоді затремтів державець мужів Агамемнон, чорну побачивши кров, що з рани відкритої бігла. З жаху тремтів весь тоді й минилай, арею любий. Та як побачив зазублений зав'язь стріли він над тілом, знов йому до грудей вернулася духа бадьорість, важко зітхнувши. Навколо й усе товариство зітхало. Взяв менелає за руку і сказав Володар Агамемнон, «Брати мій любий, тобі на загибель ту склав я угоду проти троян одного з Ахеїв поставивши битись. Ось тебе ранено, клятву священу зламали трояни, але ні клятви на кров баранів не буває даремна». Ні узливання, ні потиск правиць, що ми з ними клялися. Як не віддасть їм тепер олімпієць, То все ж неодмінно, хоч і пізніш, А віддасть, і ті вже заплатять за зраду І головами своїми, і жінками, і рідними дітьми. Добре, бо знаю це все, і розумом я, і душею. «День той настане колись», Іліон загине священний. з ним же загине прям і весь люд списоборця пряма. Зевс, що в ефірі живе, з висоти свого трону кроніон темною сам потрясе тоді з неба егідою в гніві за біроломство й обман, і збудеться все неодмінно. Але страшна мені буде скорбота й печаль мене лаю, якщо тепер ти умреш. «Досягнувши кінця свого віку, вкритий ганьбою до Аргаса спраглого я повернуся. Згадувать зразу ж почну Ахе і тоді про вітчизну. На похвальбу і Пріамові іншим троянам покинем ми Аргів'янку Єлену. Твої зотліватимуть кості в полі під Троєю, справа ж нескінчена так і лишиться». Скаже тоді не один із троян, Гордовито зухвалих, Ставши ногою, славетний ятріде, На пагруб твій гробний. О, коли б так і завжди свій гнів Виявляв Агамемнон, Як задаремно тепер привів сюди військо Ахейське І з кораблями порожніми знову повернувся додому, Вкрай вітчизняний, Хороброго кинувши тут мене лає. Скаже він так і тоді, Хай земля мене рідна поглине, щоб підбадьорить його, минелай йому мовить русявий духом кріпися, щоб страху не сіять у війську ахейським, гостра не впала стріла на місця небезпечні. Спочатку пишно мережений Через затримав її, та запона потім з пов'язкою, що мідники мені хитро склепали. Відповідаючи, мовить владущий йому Агамемнон, «О, коли б то й було так, улюблений мій мене лаю. Рану досвідчений лікар огляне твою і цілющих ліків дасть, щоб чорні тобі заспокоїти болі!» Зразу ж покликаний був ним Талфібій, окличник божистий. «Кликни Талфібію, хай Махаон сюди прийде негайно!» Того склеп'є син, що лікарем був бездоганним, хай минела я огляне хороброго сина Атрея, лучник якийсь із троянських рядів чи лікийських стрілою ранив його на славу собі та усім нам нагоре.